تعدیل مراتب در ذکر کہی وی لقد قسم ابن ابي حاتم في مقدمه كتابه تقسیم کړه د ابن ابي حاتم په مقدمه د خپل کتاب کې چې د کتاب نوم ده کتاب الجرح والتعدیل كُلًّا مِّن مَّرَاتِبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ اغاتول د مراتب د جرح او د تعدیل اله 44 مراتب سلوور مراتب ولا وبَيَّنَ حکم كل بيان ده حُكْمَ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِّنْهَا بیان کړه د هر مرتبه د حکم د دینا ثم زاد العلماء بیا زیات کړی دي نور علماي کرام علا کل من مراتب الجرح والتعدیل پا غټول مراتب الجرح والتعدیل مرتبه ته نه دو مرتبه نو فسرت کل من مراتب الجرح والتعدیل شتن مراتب الجرح والتعدیل شپک جوړ شووي ويلك هذه المراتب والفاظها ستا په خدمت کې دا مراتب سره د الفاظو نه پیش کی دي شي مراتب التعديل وبعض الفاظها مراتب التعديله چې دا یو راوي تعديل کې چې دا عادل له او دا شي کدي او داغه الفاظ ما دل على المبالغه في التوثيق هاغه الفاظ چې هغه دلالت کوي په مبالغه په توثيق او مضبوطوالی کې او کان على وزن افعلا يا په وزن دافل د اسم تفضیل وي وهي ارفعها دا په ټولو مراتبو کې ارفع دی <تصفح> مستر وی فلان ان الہ المنتھا فی التثبت فلانی تہ پ مزبوت و علی کہ انتہادہ و فلان اثبت الناس و فلان تہ طول زیاد کرا و مزبوت او زیاد حافظی و دا ګرا ول شو ثم ما تاكد بصفته و صفته <coughs> ور پسې دوی ممرتبه غلا چې د دې تا کې د توثیق شوي په یو صفات یا من صفات التوثیقه د صفات د توثیق او مضبوطوارینه لکه وای کثقهن شقهن اه شقه شقه او ثقهن صبتن درم د مع بیاغ د غ را عنو چې تعیر کې دی شي د غې نه بفت دالت په یووسفت چې د رالت کې په من غیر د توکیین بغیر تاید نه کاقتون او حجتون نه. اور پسی د دې سمما دل عل التعدیل بیا دی, دلّا دی چې دلالت په تعدیل کای مندونې اشعارن بالزب ق <تصفح> بغیر د سو وضاحت د ضبطنا د خبرداري د ضبطنا وای داشوی سوی سوی او محل هو الشدق وی محل شدق او لا بأس به عند غیر ابن معین یا لا بأس به خود غیر ابن معین روانده فإنه لا بأس به اذا قالها ابن معین فر روی عنده سقتن دج دراوی بارکه وی چې لاب ا سبيرا سقي عدد نور فنيزباني د سقه د مرتبه نه کتده ثم ما له سفيه دلاله على التوشيق پینځه ما وجه شو پینځه ما کسه بیاغ مړه بیا غچني پایه کې دلالت په توشيق او التجريح یا پجرها مثل فلان شيخ واروا ان هو الناس خلقو تی روایت کړي او بل مرتبه داسمه معاشر بال قرب من التجریح اے خبردارې ور کوي چې خبره تجریح ته نې زیرا اگر چې ظاهره نو سرګند جره نه را مشرو فلانن سواله الحدیث او یكتبه حد... ای فلانې و سواله الحدیث ته او یكتب حدیثه یره د دې حدیث دی لیکل کې د شی حکم هذه المراتب او دې مراتب حکم سره عمل مراتب الصلاس الاولی هل چې مراتب درې لمنې اومو په جندل کنا له با تاجیم کې د ذکر کلو فاستجب به اهلها دلیل نیویشی په اهل اور واتو دي و, و ان کان بعضهم اقوا من بعض ان اگر کدي کې بعض له بعض نشدي اقوا دي خدا راویان ذ احتجاج قابل دي و اما المرتبه الرابعه والخامسه هر چېدا سلورم او پیزما مرتبه ده فلا يحتجوا باهلها بی احلِهِ ما احل ما نددی پا احل بانی دلیل نشنی وی ولیکن یکتابو لکلے کی گی حدیث دیدوی ویختبرو ددی حدیثا لکلے کی گی دا قابل حجت نری ویختبرو او دیبان اختبار کې دیشی یو خبره پی پورا کی دیشی وإن كان أهل المرتبه الخامسه اگر کئ اهل د مرتبی پنځمه دونه اهل المرتبه الرابعه کم د مرتبه رابعنا خو بیا د لیسله اعتبار او اختبار د دی په دی رواتو باندې کی دی شي هر چي مرتبه ساده ساده فلا يحتجوا بأهلها دوی په اهل باندې دلیل نشنی وی ولاکی یكتبو حدیثم للاعتبار حتا سو للاعتبار لفظ ویلو چې دا سره پارا راضی فقط دون الاختار ودالک لذوره امرهم دا د وجد دینه چې سرګند کار د دوی فی عدم الربط پنش والي د ضبط کی دغور د دا حدیث دی کليکي دي ته بار او د نسيحت حاصلولو د पारा خود ته تحقيق او تدقيق د पारा نشي دي کليکي دي د تا مراتب د تعديل او د دي عدالت حاصله ضروري دي سيسباب يو كتاب کي وي ثقتن ثقتن ثقتن کله اسبت الناس کله وي اله الهمنته التثبت پتاشلباغه کواید یاد وی نبیابیا کتاب ک تلکربو الابهس به کربو الایحتج به ها او راتب د جرحه به ان شاء الله صبا وایو وش